Ik ben kwamba umeshinda salama salimini mpinzimu siku zaje karibu kuifata taraf bariki katika lugha ya Kiswahili Ik heb shambulio la juma usiku Ni baada ya kulipotiwa watu 8 kumalizwa maisha katika majimbo ya Murang'a na Mwaro kutoka toka muanzoni mwezi Aprili mwaka huu. Mengine zaidi ni katika tarifa hii na huko tarafa mtani Gatumba wakazi wakata wa kata mshahara pili ambao wanapiga kambi katika maji wanataka serikali kuwasaidia huko kidai kwamba wanaishi katika maisha duni. Na bathi ya wakazi wa mkwani bubanzaru putiwa kutofata vigezu vya kujikinga na COVID-19 Gavana mkwahu atolea wito viongozi tawala kusimamia swala hilo Kwa haya na mingineyo, karibuni jina langu Moize Misago upandua na shirika na hai ino saa ibionimana Lejo isanganilo ni kiboko yao Habari kamili. Tukanza katika ukura saa wa usalama ni kwamba manusura wa shambulio la usikuwa jumapili hii. Wanafamisha kuwa shambual, wa shambuliaji. Walifia tulia risasi abiria kiholela. Wanaomba usalama kwa upande wa bugarama murambia uimarisho kwa sababu. Wanasema nanchi hao maeneo hayo simara kwanza kutokea mashambulio aina hiyo. Ni ripoti yake Fideda Antoine Sabimana inasomwa na Romy Walde niwabibuze kama inavyoelezwa na manusura wa mtego uliolenga magari yaliyokuwa yanatoka jijini Bujumbura kuelekea mjini Gitega Shamburinzi nimetokea kwenye barabara inayorekea eneo larweza kati ya mtu mubarazi na mji wa murambia hasa karibu na ofisi ya shirika la musalaba mwekundu, tawi la murambia. Wasafiri walio kuwa ndani ya gari la abiria la shirika vorokano lililokuwa kuwa lianaerekea mjini gitega, karibu wote inawawia vigumu kusimulia mazingira ya Tukio. Wanareza kuwa baada ya kufiatuliwa lisasi, pamoja na kulipuliwa guruneti, Wamipoteza fahamo walipo shudia majelaha na maiti za watu karibu nao. Mwamoja Mwamanosura hamifahamisha kuwa alisikia muharifu wa kisema haribu gari hilo la vorokano maana wanaomba usaidizi wa polisi. Mara walisikia mulipuko wa guruneti ulio kio na kuangukia abiria ulio na milio ya risasi. Manusura huyo anaendelea kueleza kuwa magari mawili madogo madogo yalikuwa emeanza kushika moto. Gari aina ya Pro Box limefanikiwa kupinda na kurejea kwenye mtu mbarazi. Mmoja mwawario kuwa anasafiria gari hilo. Anasimulia kuwa walienderea na safari kuyelekea gitega baada ya vjomo vya usalama kufika mahali patu kio nani ya munda wa dakika 30. Shahidi huyo anasema kuwa maiti zilikuwa zamelala chini ikionekana kuwa abiria walikuwa wakijaribu kukimbia barabara ilikuwa imezuriwa kwa mawe hali ambayo huenda ilisababisha magari kugongana ama kugonga milima aendelea kueleza habiria wote wanaomba kuweka vituo vya polisi na askari jeshi kwenye eneo hilo kati ya Morambya na Bugalama wakireza kuwa si mara ya kwanza visa vya mitegu ya wahalifu kama hao kutokea kwenye barabara hiyo Shukran Romualde Neuvezeniki kufamisha kutu kwamba watu 8 walifariki na wengine wakajeruhiwa usiku kwa mke ya Jumapili hii Mei 9 kwenye barabara bujumbura Gitega katika mkoa wa Morambya Uchunguzi unandelea ili kubaini wa wa uhalifu huo kulingana na polisi. Na baada shambuleo hilo la jumapili hii idadi ya vifo imuungezeka hadi kuminasaba. Ikiwa ni vifo tisa ni katika mkoa mwaro tangu mwanzoni mwa aprili mwaka huu. Daima wana ukura sawa usalama ni kwamba vibanda vitano vili vyogo kwenye soko la ura ni rotarafani ganza, ni katika mkoa kayanza. Vili teketea kwa moto na bitha zote ambazo zilikuwa zimeifadhiwa andani ya vyo ya Jumata tuhi Habari ilotolewa na kanya na janvieri kiongozi wa tarafa Kutaganzo haa anasema kuwa kini cha moto huo ni khitilafu za nyaya za umeme Ilotokea katika moja vibanda hivyo Kiongozi wa tarafa hiyo anasema kuwa moto huo ulithibitiwa haraka na raia Kabla ya kusababisha uharibifu mkubwa Ana toa kwa kufanya biashara kujumuika katika vyama vya ushirika ili kuonyesha mshikamano kwa hanga wa ajali kama hizo. Remich Shahyo Gavana wa mkoa Kanyenza kwa upande wake anawataka wafanyabiashara wa mkoa naongoza kujihusisha katika mashirika ya bima. Baada mapumziko kidogo tunaendelea. Na wakazi wakate ya Mushasha apili mtani gatumba katika Mkua bujumbura wanaishi Maisha duni kufuatia ungezeko La majazi wa tanganyika Wale ambao wamezungumza na kituo hiki Wanasema hawana chakula pia malazi Wanaomba serikali Wasaidie na kwa upande wa Wizara nye dhamana ya mshikamano Wanasema kuwa wana shirikiana wizara zingine Kueza kuwa kua Wananchi hao hawani badhi hao wananchi hao Tuwasikilize Kumbane itai tusaidie kusiana na soalini ya tukuta na soala magumu tunaona maji tuingilia tukapata shida tukakosa pakwenda, kwenda tukakosa makazi nyumba zikabomoka tukakosa pitu taenda tukakosa na chakula siku kwetu na tafutia chakula kongo mnafunga mpaka kwa hivyo tunahangaika tunakosa nyumba tunakosa kila kitu na kazi tunakosa yani tunahangaika uko maisha mabaya magonja sasa njoa tayari juu magonja hivi anatupata haya maji tunapita mkila mara kuna watu wagifunza kazi ya kurua na japokuwa bako wanaroa je shida kusa kazi hakuna fasi ya kutumika chai natupiga naomba serikali itufungulie mipaka turudi kujitafutia wetu tunazoa kutafuta kongo nadhani maisha yetu yenze kuwa mzuri kwa vitufungulia mipaka wanafunzi banajikaza hivyo hivyo siwatafanya maisha ya baba yako iko yemo na wewe mtoto tayishiemo hivyo hivyo banenda hivyo hivyo kwa masomo Masaba na bafukuza, tunabambia bambiba mwalimu wabu kama maisha tu kwe musika tumba ni ya, ni ya ngufu. Manyumba ilibomoka bitu bingi bilibakiaga mu manyumba. O, maisha ya leo iku ngufu sana. Ona vile maji yamekuja ya mengi sana, pepu ikikuja, maji na ingia mu manyumba. Lakini kama hakuna pepu, tanganiga kama itumi pepu, hakuna maji. Lakini kila nyumba hapa ni maji tu ndani, maji ni mengi chini jo maana nyumba zinaanguka kila siku nyumba za wajirani zinaanguka na hii nyumba imeanguka jana tunaomba letai kama iko nafasi ya kutupeleka itupeleke tungoja ya maji kama yataisha kama yataisha tarudi kila mtu tarudi kwake juu kupanga au kwenda kuikala mahema sio vizuri maisha ya watoto tunakutana watoto wameharibika na hii maji hivi imbu ni mingi uchafu ni mingi maji yanunuka na tunaomba letai kuiwe pompe imbu zinatutesha sana hao walikuwa ni wakazi wakata ya mushasha ya pili huko mtani gatumba. Na tukereja ili ya tarifa kusikana usalama ambako watu wanane walifariki na wengine wakajeruhi wa usikuwa kwa mkia jumapili metisa alfu mbili ishirina moja kwenye barabara bujumbura gite katika mkua mora mvia. Uchunguzi unandelia ili kubaini wa usika wa ukhalifu huo kulingana na polisi. Na baada ya uchunguzi uleofanyika jumapili, baada ya shambulio hilo la jumapili hii idari ya vifo yungoze kadi kuminasaba. Ikiwa ni vifo tisa kutokea katika mkua mwaro tangu aprili mwakahu etiene Mandira Kids. Ndani ya kipindi cha zaidi mwezi mmoja, watu kuminasaba, ndiwa waliwawa, wengine wakijeruhiwa, wakifsa turiwa lisansi na watu wenye silaha katika mikoa ya mwaro na mulamza mawajia kalibu ya mefanyika hapo jana jumapili tarehe tisa mwezi mei ambapo magari maine ya kwenye mtego wawatu wanaojihami kwa silaha kwenye barabara la kutoka bujumbula kuenda mginikitega katika talafa na mukowa wa mulamza watu wanane ndiwo walipoteza maisha pakiwemo asikari afisa katika jeshi la burundi wengine wakijeruhiwa Polisi yajulisha kuwa upelelezi unaendelea ili wafahamu wahalifu hawo. Kando ya mawajihayo, ijumaa tarehe kuminasaba mwezi aprili, watu saba waliwawa na watu watatu kujeruiwa katika makao makuu ya talafa lalusaka mkwani mwaru. Kwa kifatulia walisansi kwenye ba ina umilikiwa na ipitasi. Sambiri za usiku. Mawaji mengine yalishudiwa katika kigiji gihinga. Tarafani kayoke mkwani humo. Ambapo watu wenye silaha walishambuli ya kaya ya kiongozi. Wamta wa makamba tarafani rusaka. Ambapo wali uwa, mtoto Mutoto alikuwa nasoma katika dalasara sita. Na mufanya kazi wandani tale ine mweza aprir. Bada ya mawaji ajana ijumapiri. Kupitia mutandao wake wa Twitter, laisi wa Burunde valise ndaishimie, anakemea mawajihayo, ya rio jitokeza muramza, akitangaza kuwa watapambana na mawajihayo, anamaliza, akitoa salamu zarambirambi kwa familia zirizo fiwa. Shuka, shukran etiene mani rakiza na kwa kuhitimisha tarifa bari kwa mba ya okazi wa mkua bubanza wa eshimu tena vizu uzi dhidi ya COVID-19, hakuna vifia vya kosha mikono katika kumbi za watu wengi huku wengine wakiwa hauvali barakoa. Ni katika hali hiyo kleofase nizgima na gavana wa mkua huo alitua tangazo ili katika makanisa yote jumapili hii. akitoa wito kwa wananchi nchi kutekeleza hatuwa dhidi ya janga hilo. Anabayi ni pia kwamba utawala karibuni utanza upekuzi wa uthibiti katika wilaya zote za mkua huo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji la ziyada sinis pokoni kuteremisha nanga na washkuru nyote ambao. Metega, metega sikio tango mwazwa di mwisho ni mshkuru pia afu mitambo sio sai una maana langu jina Moize Misago na kutakia mtoto mweema kwa akhirini <tune>